بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد درشي حديثة بلجينا من إمام بخاري أبريد أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ونمستوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله تامة من كل الشيطان نهامة ومن كل عين لامة Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam učio je zaštitnu dovu Hasanu i Huseinu, svojim unucima dok su bili djeca. I govorio je, vaš otac, to jest i bradima aleyhi misli otac u smislu predaka, ovom dovom uštitio je Ismajla i Ishaka svoje sinove. Tako da je Allah poslanik Ali sada sallallahu preuzeo tu dovu od Ibrahima ali sada sallallahu alejhi a mi preuzimamo od našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Ta doba glasi: Tražimo zaštitu kod Allaha s njegovim savršenim riječima od svakog šejtana i svake otrovnice i od svakog oka s lošim namjerama. Eto tako je poslanik s.a.v. naučio nas kako treba da se zaštitimo odnosno kako treba da zaštitimo i sebe i djecu od uroka. Urok je prisutan i vjerski tekstovi potvrđuju da postoji. Ima ga od strane džina i ima ga od strane ljudi nekada može biti zbog zadivljenosti nečim, a nekada i zbog zavjetnosti. Ovom domom, Allaho poslanik sallalahu sal alihi veselme, daje nam lijek i zaštitu od tog velikog zla. Nije zaštita u tome da na dijete stavimo nešto, nekakav predmet zaštitni ili nekakvu hamajliju ili bilo što drugo, ne. To nije bio put poslanika sallallahu a.s. I to je pogrešan način zaštite. Pravni način zaštite je da se uči sure zaštitnice, to su kul hu Allah, kul auzum rabin farak, kul auzum rabin nas, i da se uči dole koje su vjerodostojno prenesene od Allahovog poslanika sallallahu a.s. Ova dola je prenesena u Buharijevom sa što znači da je vjerodostojna I još od vremena Ibrahima, aleyhi salatu wa salam, uči se da bi se zaštitila djeca od uvaka. A doma nosi veoma, veoma vrijedan jedan A'udhu bi kelimat illa i Savršene Allahove riči, sudbinski i šerijanski. Šerijanski Allahove riči, to je Kur'an. To su njegove ranije objave a i sudbinski ono što odredi u kosmosu, ono što odredi čovjeku, ono što odredi drugim stvorenima, sve su to Allahove riči. Od svakog šeitana, i ljudskog i džinskog, ljudi se boje džinskih šeitana i oni su zaista opasni za čovjeka. Ali i ljudski šeitani nisu ništa manje opasni. Koliko je ljudski šeitana odvelo djesu u pogrešnom pravcu, u pravcu drogi, u pravcu alkohola, u pravcu krađeja. Sve su to ljudski šetani koji navode na zlo. Ovom domom se štitimo i od njih. Vaham, živi svijet životinski oko nas, ima ga koji je opasan za čovjeka, ima koji nije opasan za čovjeka. Ovom domom mi tražimo zaštitu od Allaha, žalčanom, da nas zaštiti od životinskog svijeta koji je opasan za nas. I treće ljudi sa lošim namjerama oko nas ima jako puno. Neko ti zavidi na njepoti, neko ti zavidi na znanju, na uspjehu, na školovanju, na zdravlju, na porodici, na imovini. Na... Kao što kažu naši očenjaci, ne postoji blagodat a ne povlači za sobom zavidnika, ovom dom se štitimo od zla takvih ljudi. Svejedno da li namjera bila, odnosno povod za to, za to zlo bila zadivljenost ili čista zavidnost, to je za nas manje važno. Važno je da smo zaštićeni i zato nam je ova dola iznimno bitna. A koliko li je Adova Sarkar ulazi se na manje.